أخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مثلا سلمان الله أن بالاستقلا ما شاء الله biz biliriz ki Allah Subhanahu Və biz görürük ki, hətta peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq o şəxsləri ki, verilir, şəxsiyyət kimi, insan kimi məniyyət sifətlərə olub. Və biz görük, ki, ən gözəl sifətlər, ən gözəl sifətlərə malik idilər peyğəmbərliklərindən qabaq. Və həmçinin peyğəmbərlərin yaxınları da, dostları da səkilir. Heç peyğəmbərlər seçilir. Ona görə bir kifayət ki, baxar peyğəmbər s.ə.vələrin sahəbələrlə. Rəsul s.ə.vələri seçilmişdir. Xüsusən də dördə, Əbu Bakır, Ömer, Osman Ali və başqaları. Allah s.ə.vələlə, Quranda iki yerdə onlar barizə tanışır və bildirir ki, onlardan razıdır. Və bildirir ki, onlar da ondan razıdır və bildirir ki, onlar birbirlərin arasında rəhəmlidirlər və bildirir ki, həmçinin kafirləri qarşı dətlidirlər və həmçinin bildirir ki, Allah s.ə. onlar üçün cənnət hazırlayıb, o cənnət şansı ki, altından çaylar axıb və xəbər verir ki, Allah s.ə. onlar orada əbədiyən qalacaqlar, əbədiyən və ən gözəl, ən mutlu, ən gözəl Ən şərəflə məqam sülahçı. Allah Subhanahu buyurur ki: "Muhammedur Rasulullah ala Al sallallahu alayhi və səlləm. Vəl-lezina ma'hu əşdā'u 'ala'l-kuffār ruḥamā'u baynahum." Ayə fətcürətin bu Bu ayə bildirir ki, peyğəmbər sallallahu və səlləm və kim də onunla, yəni şiddətli amma ومن نرقع الشيشة في البلاد السلام من الله ربخش الله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوض العظيم صلى الله Allah s.ə. də da bu buyurur ki, o mühadirlər ki, əvvəlkilər hansı ki, qəbul eləmişdilər İslamı və həmçinin ənəsarlar, mədinənlər və həmçinin onlara tabu olanlar. Allah s.ə. onlardan razıdır və onlar da Allahdan razıdır. Allah s.ə. onlardan razıdır. Allah s.ə. o aracın cənnət hazırlığı, o cənnət hansı ki, altından çalə baxır. Onlar orada əbədiyən qalacaqlar, əbədiyən. وأن جزال الأزمة لأنبعيس صادات نجاق فبضي وبس قائد الله سبحانه وتعالى بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين فيه يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فتحول سنسكتين زايا وعي الله سبحانه وتعالى Allah altında bəyə edənlər üçün məxful edir. Sizə bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Umrəyə gəlirdilər ziyarətə. Qəfəllər, məşrikələr, oldular. Məscidi içəri qoymamadılar dirməyə. Bu vaxt Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm Osman rədiyallahu peyğəmbər Haşəm törəçəni, göndərdi münafiqlər istəməsə də göndərdi deməli Qurayç ilə və Osman radiyalanı gecikdi gəlişində. Gecikdi və belə şahı yayıldı ki, müsəlmanlar arasında ki, Osmanı asaq öldürürlər. Və bu vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhü səlləm təzdən an işdirdi ki, hamısına deyət eləqdirdi ki, son azan ki, hazırda, hazırlaşırlar döyüşməyə o görə bir ağız var idi, o ağzın altında oturdu, Peyğəmbər s.ə.və hər bir müşəlman orada da ən ağzı 1400-dən faali vardır, 1400. 1400-dən faali. Amma gəldi, beyət elədi ki, sona zamanda yanacaq. Dolayə ki, sonra xəbər və sonra xəbər gəldi ki, və Osman faaldı, elhamdülillə. Və beyət eləyəndə, Veyət edəndə Osman ol, olmadığına görə baxmaraq, bunlarla gəlmişdi sahabələrlə Peyğəmbər sallar sənəni, Peyğəmbər sallar sənəni öz əlinə vurdu və dedi ki, bu da Osman əli. Osman da vəyət edir. Osman da vəyət ki, bizləndir. Sadıq idi. Sona cədəyən ocaq. Ona bu ayə nazır oldu. Fəq suresi 18-ci ayə. Fəq 18 Qad, artır, artır Allah səhvə vurdu. Ləqad rəziyəllah. Artıq razıd Allah sə. artıq artı Allahın razısı dolardı. Kimlərdən o möminlərdən ki, ağac altında səniyyət elədilər. Hə. Heç xəyətdir, başlar. Və, və belə çox qardaşlar, belə çoxsa ailələr hansı ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmən razılığını bildirir. Bəlkəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və Deyir ki, mənə sahabələmi sövmüyün, ki, mənə sahabələmi sövür ki, insanlar, lənəsə onun cəhəndə olsun. Və bildirir ki, siz onsuz və nə etsizlə onların əl-oğzunun yarısını çatabimətlərdiyiniz İslam-a. Doğrudan da elədir. Lakin, bir dənə sahabədən siriqli sıf okunar, o da Abu Hurayradır, radıyallahu anh. Yəni, Abdurrahman günü saxlır. Adı, Al, Abu Hurayr radiyallahu anhı, ən sevimli sahabilərdən idi. Ən sevimli, hamı onu sevir, münasiklərdən başqa. Və radiyallahu anhı, İslamdan qabaq adı Abdüşşəms idi. Abdüşşəms. O vaxtı gəlil Mədiniyə, hizirətin 7-ci idi. O də 4 İslamı o vaxt qəbirliydi. O vaxtı ondan qabaqdır. Sadəcə, İzləti 7-ci il Mədiniyə gəlir. Və Mədiniyə gələndə atıl müsəlman idi. Və Peyğəmbər s.ə.və adın soruşanda deyir ki, Abdül Şəms, Abd, yəni, kul Şəms, günəş, günəşin qulu və aydındır ki, kimisə qulu olmaq olmaz. Ona görə demək ki, Abdul Ali, Hənin qulu və ya Abdül Omar, Ömənin qulu olmaz demək. Aydındır. Demək lazım Allah'ın qulu. Ona görə Peyğəmbər səhələfən gördü ki, yox, günəşin qulu olmaz. Bu, İslamı ziddi və ona görə dedi ki, səhə adım olsun Abdurrahman. Və bəzi kitablarda yazırlar ki, adı Abdurrahman idi. İxtilafdır, ona görə bəzi kitablarda görə bilərsə ki, adı Abdurrahman idi. Ola ki, minəhəcə rəxim sonda deyir ki, Dümayətlər göstərək ki, adı çoxçu ki, adı Abdurrahman'dır. Amma bəzi kitablarda görebilərsən. Yəni, amma biz də elhamdülə Ebn Həzərin bəhsindən bəhsindən deyirik ki, adı Abdurrahman'dır. Tümləri, <coughs> Abdurrahman e, Abu Hurayran adıydı. Təməli, adı tam belə gedirdi ki, Abdurrahman Ebn-i Saxı Ərdovisi El-Cemani. O da Sika belədir, o da arab qabillərindəndir. Dillər görək ki, yəhudidir məsələr, bilmirlər. Vaxtsa bu yəhudi idi. Və yəhudilik fəqri qəbul edir. Məhəssəblərdən yoxdur yoxdur. Yəni aldı olub olduğuna görə qurtardı yəni. Yəni nə ki, məhəssəblərdən yəhudlar ayıdı. Hətta peyğəmbərlərdən yəhudlar olur. Yox, Müsəyə edir oda, İsa aleyhissalama və insan. Amma sən istəməsən də o, yahudi deyil ancaq. O, ərəbi idi, xalis ərəblərdən idi, dons qəbirləsindən idi, ona da kökə gedir ərz qəbirləsinə, o da məşhur qəbirlələrin içində ən məşhur qəbirlələrdən biridir. Qədim həmçinin, məhq qəbirlərdən Və nə radiyallahu anhü həddəvsi əl adına baxmayaraq Abdurrahman idi, Peyğəmbər salsı adını qoymuşdu, vəlakin kumiyyəsindən daha məşğul idi. Hətta kumiyyəsi elə məşğul idi ki, adın çoxsa bilmiyik. Solsa Abuhreyrə adı nədir, əsil adı? Heç bilmiyəcək çox müşələn Çünki kuniyyəsindən məşhur olub, onu görə. Kunyasına da məşhur olmağı hələ cahillik dövründə buna demişdir ələb, oraya yararlıb hə. O da cürbəcə rivayətlər gəlir, xilafə rivayətlərdən görsən ki, Rabiyyəllənihə bir şey saxlayırdı və ya bir şey olurdu, bəzi rivayətlərdə qoyur ağızı istəyir, səhələ aksan gəl götürürdi və bəzi rivayətlərdə qoyun ofarırdı, sözünün qoyunları var idi ailəsinin. Otarırdı, ləhşif bir şey, babaların görmüşdür, göstürmüşdü evinə. Və cəmaat çəksində evinə, ki anına ki, bir şey sesi gəli evində. Ona görürdülər ki, sən abu Hureyrasan. Ve Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmsə ona deyirdi abu, abu hir. Abu hir. Vələ ki, başqaları ki, deyirdi ona abu hureyra. Ve abu hureyra radiyallahu anh hoş ki, abu hir disinlən ona. Ve Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmsə deyirdi, çünki, Abu Hur kişi cinsindədir, Abu Hurayra qazın cinsində. Onun yorə üstünləyi veriyordur, xoşduyir, Abu Hurd cinsində ama. Radiyyəllərin xoğun. Və çoxdur. Ümumiyyətlə, sahələ belədir ki, yənişqələr, hər birinin fəzilətlərinə baxanda Dishan qıfarıdır, bundan fəzilətlisi yoxdur. Çeçsən o birsinə, Dishan, yox, bundan fəzilətlisi yoxdur. Çeçsən başqasına, hamısı üçün və ya çox üçün unsan də elə məhsulları var. Aydım kimi, Ömər kimi, Əli kimi və Əbu Bəkr kimi, Osman kimi. Vəsaət hədirətət fəziletlidir. Və Əbu Hüreyrə səhabi kimi fəziletləri var. Və fəziletlərindən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bir gün görürsə Əbu Hüreyrə rəzı vallahu anhu, Əbu Heyr fə ağlayır, deyir ki, Nə üçün deyir ki, ya Rasulullah, anamı nə qədər dəvət ilə gəlmir? Peyğəmbər salasını deyir ki, Rasul, onun üçün ilayət edir Allah salından və Allah subhanə-tealə hidayət verir Peyğəmbər salasının duasından sonra. Ötləcək, abu Hureyra rədiyə olan görür qapı bağlıdır və anası qusul alır, qusul alır, qıslan qusulir. Yəni, qapını açıb, şəhadəti bildirir abu və peyğəmbər sallalləyin yanına qayıdır ağlıya-ağlıya. Bir yarısı Allah ya səhəbə sallalləyhü ələhümmə qəbul elədi. Və həminin fəzilətlərindən fikir versən fəzilətlərinə Abu Talib isə qəbul eləmədi Allahu Taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və Talib isə qəbul eləmədi. Amma Əbu Hüreyra rəzıhullahun anhi qəbul elədi. Fəzilətdir. Həminin fəzilətlərindən biz görürük, hədiyəyənin peyğəmbər sallallahu dual etmişdik onu. Onun üçün hər bir müsəlman o ad yeniləndə qəlbində ona qarşı sevgi yaranır. Doğrudan da elədir. Əbu Hurayra deyəndə bir məhəbbət yaranır. Allahın təalimində xoş Hurayra. Biz bu münasibətlə qəlbindən söhbət getmir, təfəlləri. Çox əziz müsəlman mömin qəlbindən. Elhamdülillah. Əbu Hurayra deyəndə məhəbbət yaranır onun qəlbində. Ona qarşı xoş qan olsun. Bu da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm duasıdır. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua etmişdi onun üçün. Ki hər bir möminin qəlbində səbri çəkəndə onun nəbət yamadayıq. Mən qarşı. Ə, həncə fəzilətlərindən peyğəmbər sallallahu onun üçün dua etmişdən içinin onun çiçik güclü olsun. indi gəldi Rasul sallallahu peyğəmbər salasa üçün fiziki güclü olsun deyə dualmışdı. <tövaltimüş> bir Abu Hurayra də, bir Ali rəziyallahu anh də, əməl-xətamun ka'nə təsə. filə də bir Abbas o vaxt şahid elədi Abu Hurayra rəsulullah fikşin dəifdir. Bir Abbas da dualədi. Dedi üç paltarı atdırə dualədi sorud di sıx beləci Bir ondan sonra heç nə yadıma çıxmadı. Halbuki Əli ibn Əbi Talib o vaxt ki, göndərəndə Əli ibn Əbi Talib fitnə barədə peyğəmbər salsa moral ifadədi, peyğəmbər salsa dua edirdi ona. Biz də buna Ki dedi ki, "Ey Ərəb, onu dində başa sal. Eyni başa sal. Və Qurani anla sala." Bu almışdı. Və Losantranın da qəbul etmişdi içində. Və abu Hürəyə radiyallahu anh, bu da təzilətlərinə də qardaşlar. Hayati isə çasıb idi. Vardı də öldü. Əhl-i idi. Yəni, Məkikdə qalanlardan. Çünki Peygamber sağlısı Məkikdə bir kiramdır, bir dəxtə var idi. Əhl-i suhfə, çasıblar idi, sahabələ. Muhazirlərdən, sonra. Abu Hürəyədə onlardan idi. Əhl-i suhfə Peygamber sağlısı çoğu olanla girdi. Elə olan oturdurdu. Hə, onlardan idi, yazlı yəni təsvir idi, imkanı yox idi çox. Özə bu da səbəblərdən biri idi ki, daim peyğəmbər sallallahu və səlləm yanında idi. Hətta səhabələr deyirlər ki, bizim başımız qarışmışdı aləyə və səfiyana şəxslərinə. Ola ki, Abu Hurayra da daim peyğəmbər sallallahu əleyhi və Ona görə bəzi təlvi xəstələr deyirlər ki, bu dörd il peyğəmbər sallahu yanında olub, necə beş minnən çox hadisə rivayet edilib. Sözə bunu Elə tayfa deyir ki, onlarda elə rəvayətlər var ki, 200 min dənə, 300 min dənə rivayet ediblər. 5 minə oyun başındadır. O yar Tomas hansı firqə təhən elə məxliyirsə, Arslun aljumanı səhabələri öz yolun, öz kitablarının üstünə sonra. Çünki heç kim Arslun aljumanı səhabələri təhən elə öz kitablarını oxusalar Əgər təyini edirlərcə, bilginən ki, öz kitablarını oxumuyublar. Çünki öz kitablarını oxusaydılar, susardılar. 5 min ala, 300 min ala. 300 min ala, ha, yoksa. 300 min ala olmadır. Aydınləyir, əgər belə qalsa. Ama 5 min alə hamdlə olabilər. Özə xüsuslən, Əbu Hureyra, radiyyələnihu, rivayət etdiyi hədislərin, əgər kutubu tisana götürürsək, 9 mən kitab kitablarına əsaslanan məsələn, sahabələr hamısı o, o hədislərə rivayət edilir. İləyə, 70 dənə hədislən başqa. Xəs, Əb-ı Hureyra Və bir şeydə qəribədir ki, o firqələr ki, Əb-ı Hureyra iqtiham edirlər hədislərə, gör ki, bu nə hədislərdir, ağıl qabulləmir, qulaq qabulləmir, qıç qabulləmir, nəsə əsəl? Hamısı ki, o hədisləri İmamlar olan öz kitablarında rivayət edib və ondan da 5-bətər. Və ondan da 5-bətər. Onun görə, kədəşələr, kim sahabələri təni eləmək istəsə, təni eləmək istəsə, gerək öz kitablarını oxusun, birinci sonra. O, bu da mühüm məsələdir, kədəşələr. Peygəmbər (s.ə.s) bay meydana yandı edincə dedi bir gün çıxılmaqdan Peygəmbər (s.ə.s) ilə məscidindən Cəlil bacı deyir ki, "Ey Cəmal, burada nə edirsiniz? Bəs miras payları ilə Peygəmbər (s.ə.s) ilə mirasın məsciddə yerləşmə götürmürsüz." "Hələ gözləmə məsciddə." Tam o qaçıb ki, "Bir də sor gələcəyəm, amma ora. Orda miras paylanır, heç nə yoxdur." Deyibəs nə gördü? Biri orda elm öyrənirlər, zat, ki hələ o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələləm mirasodlar. Hələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələləm mirasodlar. Həmsinin, biz görürük Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əhli beytindən təzilətləri barədə, Əbu Hürremlədə bir divayətləri var. Ne qədər? Şifayət qədərdi. Və radiyallahu, elhamdülilləh, heç nə gizlətmir. Çünki bəziləri böftən atıla, ki, görək Avoreyə gizlədi. Bəzi şeyləri demir sadəcə gizlətməy də məyib, o. O da fitnə barədə. Fitnə barədə, barədə ola Bəzi şeyləri demir. Bodrumelo haqqı gizlədi bu. Yəni bunu elə fayfa deyir ki, öz kitablarında oxuyub demişdirlər. Öz kitablarında Əli ibn Əlib bir neçə ayədə var bilir ki, əgər mən bunu təfsirini versəydim, məni daşqalaq eləyərdiz. Verməyib. Və ya başqa imamlar Eyy, bu ey bilir, sen bilir, sen bilir, sen bilir, sen bilir, sen bilir. Öyle değil. Veya məkələn, Ebu Hüreyə radıyallə abləzəliyəl vəli orada, o varıq <gülüyor> kəqəl, çağırın onu, vurur onu, vurur böyle mi? Sadece böyle tohunub, göz geliş, danışıbı da umar, bu ne qəqələm. Belə adamıydı, haşiyyəti beleydi. Validine, lakin, sonra, sonra da sonra yenə istiqiq qayıtsın. Amoraq qayıtmışdı. Sağduvali, elhamdülillah qayıtdı. Ayət-sülseydi vali neçə təzədən qayıtmaq istirdi? Bəhrəyə nəzərən. Sabuhreynə. Onda yalnız sadəcə biz gerək qəlbimizi təmiz eləyək, təmiz görək. Xüsusən peyğəmbər san səhabələri qalış. Səhabələri çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələri tənə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhnə tənidir. Sallallar Əcidəli hifzi və sair təqvası və sair da gözəl idi. Hətta Şafi deyir ki, onun vaxtında onu kimi hədis əzbər bilən yox idi. Həmçinin İmam Buxari bunu deyir. Həmçinin Zəhbi Rəhməhullah deyir ki, xafizlərin çəgidi idi. Və bilmiriki, hətta bir hədisdə xətalıb. Bilmirik o barədə. Ən yani, hədislə hamısı təqidi. Bir O da Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu görədə qərdişlər. Vəfatlı da Məminlərin anası tefat edən ildə oldu. Məminlərin anası Ayşə Rədiyilən həm. Və Aişə ki, Nur suresində 10-dan 26 yazan, deyir ki, o təmizdir. Və deyən münafiqdir. Ayədə deyir. Onun görə Ayşə Rədiyilən həm Məminlərin anası vəfat edən ildə tefat edir. Yəni Hicrətin 58-ci ilində. Allah subhanahu wa taala onları rahmet etsin. Allah subhanahu wa taala onlardan razı olsun. Çünki onlar da Allahdan razı idiler. Elhamdülillah Allah subhanahu wa taala bizi onların yolunda sabırlı, rasul sallallahu aleyhi ve ashabının ve onlara gələnlərdən heçin və sabırlı sevənlərdən heçin. Allah subhanahu wa taala kıyamet günü ilə cennette bizlə olan hepsin. Akulu ha tawestagfirullah li ve lekum ve li sa'iril الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والصالحين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينها الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واقموا الصلاه الله